Коток. Коток – машина, яка застосовується для ущільнення грунту або асфальту. Головна деталь котка – циліндр, розташований на місці передніх коліс. Своєю масою він здавлює і спресовує грунт або асфальт. Таких циліндрів, їх називають вальцями, у котка буває від одного до трьох. Їхня поверхня може бути гладкою грачастою або покритою шипами, а вага може коливатися від 1 до 16 тонн. Швидкість котка становить 2 км на годину, тобто дорівнює швидкості пішохода.